Eskuntzan badira hainbat metodologia, hainbat sistema, hainbat irakasteko modu, baino horren azpian badago beste zerbait garrantzitsuagoa eta lehenago landu beharko genukena. Ezate baterako ni aritu naiz urtietan irakurketa erraza bultzatzen. Oso importantea iruditzen zait, irakurtzeko zailtasunak dituzten hainbati laguntzeko. Baino, gero konturatu nintzen horren azpian bazagoela beste zerbait. Askotan, gazteei eta helduoi kosta egiten zaigu gero ta geiago kontzentratzea, fokalizatzea, baretzea. eta teknika hoiek, hau da, aretzeko, arreta esartzeko, fokalizatzeko, metodoak landu ezkero, ondoren golana izugarri hogez Bakarka edo taldean, edo klasean ala etxean irakurtzeko Fernando Morillok, Susana Santxorekin meditazioi puinak izeneko liburuak plazaratu ditugu. Biliburu dituguain zuzen ere argitaratuak. Bata gazte ibegira eta bestea aurrentzako egina. Sango dugu, ipuinen segidan haietan sakontzeko sonmen dinamika batzuk ere proposatzen dituela, liburu honek, eta honen inguruko argibideak bilduko onditugu bereala. Fernando Mori jorekin, mintzatu baikara, eta azaldu dizkigu lan berriunen nondik norakoak. Meditazioa, batzutan, egiteko modutako bada, ipui moduko bat kontatzen dizute, eta lortzen dezuna da, zeure baitara zartzea. Ordun oso da, animo pixka bat edo lotsa lotsa gain ditu hala ta orduan irakaslei saiatzen aiz hori erakusten irakasten bultzatzen eta laguntzeko liburu honetan agertzen dira adibidez e, bietan iputxo moduko bat iputxo horretan bueno bizi dago sarrera moduko bat ze meditatzeko behar deso hola ukitu edo une etxo bat lasaitzen hasteko eta gero dago iputxo bat gai jakin bat lantzeko posa aserraea Morroa denetarik. Orduan, ipui baten bitartez, hori irakurri dezak irakasleak gugeu ari gea e, audio batzuk prestatzen, jarri daiteke audioa, eta horren ondoren ze hori da, jasole, jasotzen duenak ikasleak ipui eder bat jasotzen du, eta gaina lasaitzen ari da, beraz goxatzen ari da, baino horretaz gain da batez ere, lortzen ari da nada, ere inkontzientean, Beste ari batzuk eh piztea, ba, posaren inguraren, zer da posa, zergatik eta gero ipuia emaitzen denean, planteatzen dira dinamika moduko batzuk ipui jolasak, deitu diegu. Ja die, jolasak ipui moduan edo baino dinamikoki klasean jolas egiteko, baino claro jolas horrek ondori oso onak ditu. Ze aukera ematen dio irakasleari jolasaren bitartez aplikatzeko gauza horiek. Ordun, e, onura da bikoitza, da irakaslearentzat tresna, irakaslearentzat lasaigunea. Eta jakina, eh, eskuntzan pixkat, eh, ikaslei laguntze. Ba, Fernando Morillo rena entzun dituzue, eta erran bezala, Susana Sancho erakaslarekin batera, Fernando Morillok meditazio ipuinak izeneko liburuak argitaratu berri ditu. Biliburu batak azten zat, eta bestea aurrentzako informazio oro, fernandomorillo.eu webgunean duzue.